Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! A, az újabb ked, újabb pillanat. Ma nem bográcsozunk. Így van, viszont üdvözlünk mindenkit a pirítós első auk aukciós házában, és amikor elverezzük. Mi a faszta elverezünk! A, a légycsaponkat. Aki a legtöbbet igéri, az lesz. Uh... Kuruc, gratulálok! Nagyon nagy gratuláció! Kuruc, apa lesz. Azt És úgy tűnik, hogy lányi lesz. Gratulálok! Ahhoz viszont kevésbé. Az azért nagy meló lesz. Mi? Egy lány. Igen. Egy fiúval ellentétben. Nem tudom, szerintem azért a lány azért, az egy kicsit macerás. Macarás. Szerintem igen. Ah. De csodálatos dolog ez, igen. na, ez. ez... A gyermekáldás. Úgyhogy tényleg gratulál. Ah. Hát az én lányom lesz, hogy biztos nyapáca lesz, tehát ez nem kérdés. <laughs> Nem, az a baj, hogy ez nem működik, mert ha apácának veled, akkor akkora ribanc lesz, mint az Isten haragja. Hát, de nem tudom, de amilyen csávok mászkálnak az utcán, mint például én, biztos, hogy, biztos, hogy apácának. Hát, Máté, abszidenciát kell fogadni. Vagy nem abszidencia, mi a másik, a cölibátus. Az, de most tényleg, ilyenkor, mi, mi mi a jó? Tehát, hogy hogy, figyelj, azt mondja, hogy kurvából lesz a legjobb feleség, de azért azt én mégis se akarnám annyira. De nem tudom, de ugye ez úgy van, hogy általában az apukák azt szokták, hogyha elér a, a lányuk abba a korba, amikor már fiúkkal ismerkedik, akkor általában az van, hogy jó, találkozhatsz a fiúval, ha idejöttök. Aha. És, akkor, és akkor az úgy tudod, olyan-olyan-olyan, nem Fura. tudom. Tehát, hogy ez Igen. nagyon nehéz lehet minden apának az, hogy ezen a határon átlépem, hogy az nem az én kicsi lányom, uh -huh. meg nem akit a cirkuszban, állatkertbe hurcoláztam, hanem az, aki éppen a másik szobába ki tudja, mit csinál, érted. Tehát, hogy én, ez, uh -huh. én idegroncs leszek, hogyha lányom lesz, az biztos. De neked nem kell annak lenni. Ha a fiú lett volna, akkor az ifjabb sirin lett volna. Hát pedig a sirin az női név. Hát, Tehát még lehet ifjősül a még, még lehet, igen. Na mindegy, gratulálunk. Reméljük majd 16 év után megosztott velünk a tapasztalataidat, hogy, hogy alakult a lánynevelés. Az biztos, hogy azért, azért később nagyon meghalálja magát. Azért, hogyha valakinek lánya van szerintem, mert azért csak elmosogatnak. Meg, meg a házias dolgokban például azért az nagy segítség, mint például egy fiú. Ez itt a libsó. Igen, cső. Az mit jön, hogy Liberalis. Liberális. Te? Hát én, igen. De ezért jó? Tehát, hogy... De én meg a liberalizmusom, hanem elnyomnak. Igen. És El a liberalizmus, az, az teljes mértékben igen. szélső balona. E, igen, és azért, azért vicces ez, mert, mert talán lehet, hogy a, azzal ilyen hatalmas nézőközönséget e, tudnánk így elérni, hogy kiraknánk hozzád az összes ellenzéki jogot, e, ilyen logót, hozzá meg a, az ilyen jogban. Balán nem kérem azokat a logókat, köszönöm szépen. Nem, amúgy. Hogy... Egy-két -egy embert talán így, így de, de a logókat azt köszönjük szépen, azt, nem. Igen, ez érdekes, és látjátok amúgy, hogy a, valahogy a, az én és az Attila kapcsolatom magyarázat szerintem a, a, a végső megoldásokra, vagy hát nem is Ez tudom, egy én... rossz szófordulat. Tudom, azért mondtam. Ja, kösz. Nem, nem, nem, de hogy is. Ö, csak hogy ö, mi a, az Atival szinte teljesen. Ö, más politikai nézeteket vallunk, és nézzétek meg, én úgy gondolom, hogy az Attila barátom, jóba vagyunk, és, és el tudunk lenni egymáshoz, ja. és én is tolerárom az övét, és, és gondoljátok el, hogy minden ember úgy gondolkodna, mint, mint egy sémán, mennyire unalmas lenne a világ, mennyire, ja. és Hozzá tenném azt, hogy azért én se vagyok a szélső. Otópiában élnénk, de borzalmas lenne. Igen. Amit, ha, ha mindenki úgy gondolkodna, mint én, mert hogyha a másik dologban gondolkodna mindenki, akkor meg izé, akkor végső megoldás. Igen, ez, ez nem, nem így volt. De tényleg erre akartam kiukadni, hogy lehet egymás mellett élni attól, hogy, hogy máshogy gondolkodtok. És, és én, Simán. sőt, igazából tök izgalmasnak találom, hogy látok egy másik nézőpontot, mert, mert nem az van, hogy hú, én csak az vagyok, és csak az, és akkor aki máshogy gondolja, az hülye meg, mit tudom. De figyeld ezt az átkötést. Ez igaz. De jó lenne, hogyha az egyik nézőpont nem az lenne, hogy azon kell gyorsan szaladni, hogy, hogy kitaláljuk, hogy hogy még meg a hazai csábukat, hogy lehallgatják az ellenséges sajtót és vezetőket. Igen, tehát, hogy nem, hát vagyok, a... nem, nem vagyok süket és nem vagyok vak. Nagyon Igen. jól látom, hogy mi történik, és tudod nagyon ezt többsz is elmondtam, hogy, hogy, hogy, hogy Atya úristen. Tehát, hogy tényleg... Aki nem tudná, mert egy kő alatt él az utóbbi pár napban, vasárnap pattant ki a Guardian-nál, hogyha jól emlékszem, illetve több lokális sajtóorgánumnál, hogy mennyi 6 vagy 7 ország bevásárolta magát egy izraeli ilyen szoftvercégnek Így a... van, amit úgy hívnak, hogy Pegasus. Vagy hát ez nem, a Pegasus nem. A, a céged azt Azt nem, azt nem. nem. Hívják, és a szoftver maga, vagy hát ez a... Megoldás maga a... A végső megoldás. A végső megoldás az a, a pegazus, ami gyakorlatilag egy ilyen lehallgató hack ö, jó árasítva. Igen. Ö... Az a lényege, hogy... Ö, különböző támadási vektorokon keresztül beférkőzik a telefonodba, vagy hát gondolom, az is több ilyen, de a telefon a legérdekesebb, és akkor utána meg tudja nyitni a kamerát, olvassad az is üzenetedet, képeidet, tehát gyakorlatilag mindent. Jó, azért ez ezt egy kicsit bontsuk le, tehát, hogy Na. nagyon, nagyon előre rohantál, igen, igen, van ez a, ez a program, de azért Abba gondolj már bele, hogy a, az 50-es években uh -huh. már milyen minikamerák, meg lehallgató rendszerek voltak a, a, a Szovjetunió kezében. Aha. Csak szólok, hogy azóta 70 év eltelt. Aha. És minket, minden keresztül a a, a, a te technika... Lehet, hogy minket is lehallgatottak. Hogy hívják ezt? Alott van rajta egy mikrofon. Látod? Le vagyok. Tehát ugye a technika hova elfejlődött. Aha. A 70 év alatt senkinek gondolja, hogy ezt így Magyarországon használják egyedül és kizárólag, és nem csak ez a hét ország, hanem mindenki. Persze, mert ez ahhoz kell, hogy a hatalmadat megtarts. ha valakinek van valami olyan ellened, amit fel tud használni, akkor neked is legyen olyan ellened, amit fel tudsz használni. Ezek a kémprogramok kém, kém kém olyan emberek ellen használják, akik erre potenciálisak, és pont. Uh -huh. Nem hiszem, hogy te miközben vovozol érdekelni az Orbán Vírtort, hogy melyik mobot ölted volna Persze, melyik. de hát az pont elég, hogy azokat az embereket lehallgatják, akik számítanak mondjuk így az országnak az alakulása, vagy nem tudom. Tehát, hogy én, mint olyan ember, akinek az édesapja és az édesanyja is újságírás oldalról tehát újságíra, újságírók voltak minket, nem vagy hát még most is azok, tehát mindegy. Tehát, hogy az én mert nagyon-nagyon-nagyon nem összeegyeztethető az, hogy újságírókat lehallgat az éppen regnáló hatalom, pláne úgy, hogy ilyen összelopott hacker cuccokkal. Tehát, hogy alapvetően az emberek van egy olyan elképzelése, ami nyilván naivitáson alapul, hogy a lehallgatásokhoz bírói engedét kell kérniük azoknak a szerveknek, akik ezt csinálják. De most Persze. az egészet úgy kikerülve, hogy Keklól-Izraelben a cégnek leadom a telefonszámot, amit le akarunk hallgatni, és beférkőzik és lehallgatja nekünk. És senkinek semmi rálátása, meg, meg nincsen egy, egy jogi hátter ennek az egésznek. Nyilván van, mert bármit meg lehet indokolni utólag, de hogy nem tudom, ez, ez annyira ilyen barán köztársaság újdormány. Nézd, nézd, nem ö, undorító dolog. Itt le, szeretném leszögezni, csak mm -hmm. szeretném egy kicsit a másik oldaláról is ö, az egészet ö, megnézni. Undorító dolog. Aha. És ez, a, e, senki ne értse félre. Ez azért van, hogy a hatalom hatalomon Aha. maradjon. Igen. Pont. A, de én úgy gondolom, hogy vannak olyan emberek, akiknek egész egyszerűen az, hogy lehallgatják, hogy ilyesmi, hát figyelj, annak van félnivalója, akinek van félnivalója. Tehát most ná nálam az én esetemben meg tudják, hogy mi lesz a vacsora. Azt megköszönöm, el, hogyha el mondjuk mi. mondjuk, lecsócsinak, akkor mondjuk egy paradicsomot le, itt ott várna a, hál, azért a lakásom előtt, hogy tessék, nem viccelek, nem. Igen. Mindenkinek van magánélete, és a magánélet azért magánben, hogy magán szó, mert magánélet, és ez senkinek semmi. Mm -hmm köze. Viszont... Viszont? A, abba a gondolj be, ezek úgy szoktak történni, hogy szerintem ezt a világon mindenki használja. Amerika, szó, az oroszor... Persze, persze. Úgy a Snowden botrány... A, a persze. Mű... Itt arról van szó, hogy amikor van egy ilyen, akkor ö, ö, ugye három nagy hatalom uh -huh. macsorolnék most ide. Amerika, Oroszország és Kína. Ez úgy működik, hogy oda mennek az Orbán Viktorhoz, Szia, Orbán Viktor! Hogyha nem vásárolsz tőlünk most 6 milliárd euróért, vagy dollárért gripengépeket, kínai termékeket, akkor valami ki fog szivárogni. Nem tudom, ez összeesküvé. Ezben, sem nincs, sem ezben sem nincs, miért? Nagyhatalmak mi az egy feladata, hogy minél több tucat vegyenek részt? Ez túl, túl sok tudatosságot feltételez. És ez tudatosság, nem emlékszel, hogy mi volt most? Hogy, hogy ö, megválasztották a Biden-t. Igen. Mi történt? Nem tudom, mire gondolsz, sok minden történt. Magyarország bejelentette, hogy több millió, de több, nem tudom, hány uh, milliárd forintért uh, vesznek Amerikától hadi Igen. Utel, úgy, vajon miért? Tehát, hogy itt az? Ne, az... csak benyalunk egymásnak. Tehát az itt nem visze... tehát a, ö, Országok, biztos, hogy van valamilyen... De nem hiszem, hogy ilyen fenyegetésekkel működik ez az egész. Tehát, hogy... Fenyegetésről szó se volt? Hanem... Hát meg, ez fenyegetés. Hát, hogy kiszivárogtatunk valamit? Hát zsarolos. figyelj, hát, fi, jaj, ez a politika. E Nézd meg! Tehát az a baj, nem tehát, hogy, de most látod, két héttel ezelőtt el, nem nézted volna ki abból az törpe királyról, hogy az egész azt hallgat le, olyan izraeli krém, krém, megint krém, krém. programokkal, most meg már tök természetes, mert hallottad. Aha. Ezek is ilyen dolgok szerintem, hogy jó, ez az, én lát, ez az én gondolatom, hogy ezek így működnek, és szerintem itt az lehet, hogy vagy Oroszország, vagy Kína nem, nem akart már a, a, a Viktor utól menni egy hatál, hogy megint az uh -huh. oroszozás, megint jöjjön, hogy megint keletre, meg uh -huh. stb., és azt mondta egy kicsit, hogy mó, ez erre rámehetnek a választások is, akár bár olyan dolgokat csinálnak, amire minden rámehet. Tehát, <gül> tehát nem is értem. Tehát nem is értem. Tehát, hogy így, atya úristen, tehát, hogy így. Oda kéne azért csapni, hogy a gyerekek nézzétek már körül, mondom, úgy <gül> tudod, hogy mi a helyzet velem. De ez de, de, őrület. Őrület. És. És, és szerintem ez lehet az egésznek az ügyben, hogy valamire nem mondtak igent. És azért ismerjük a, a Viktoréka, nem nagyon szeretnek igen mondani. Ezért nem szeretik őket az Európai Parlamentben, nem a bólogatos kutya, igen, igen, igen, igen. Nem, szerintem ez annyira nyugatabbról jön. Tehát a kicsit, nem tudom, természetesebb az, hogy a kormánynak akárhogy neki lehet menni, ott ott is. ezeket az információkat. Ez és az, mi csak így benne vagyunk. Szerint az az Európai Parlament hány éve dolgozik és dolgozik és keres meg kutat azért, hogy a, a Viktorékat meg tudja dönteni? Hát szerintem nem csak akkora igényük arra. Tehát, hogy Akkor csak kiállnak, Nagyon mindig jó. elmondják a Frankót. Persze, azt, persze, kell verni a mellüket, de egyébként meg nagyon jó, hogy ócsón nekünk a pocsit, meg nem tudom, tehát hogy így jó, jó vagy az a Viktor ott. Tehát Leszarják. Tehát pontosan leszarják. Uhum. Ha akartak volna valahogy csinálni vele valamit, akkor megtennék. Én volna. úgy gondolom, hogy ebben az egészben az hogy valakinek nem lett igen mondva, és Aha. ezért lett ez. És, nem, de hennem, nem, meg úgy. nem. Tudod miért nem, mert benne van egy csomó sokkal nagyobb ország, tehát hogy pont Magyarország miatt szivárogtatják ki az összes többinek is a dolgát. Tehát, hogy mi ebben kishalak vagyunk. Nyilván ez ránk releváns, hogy mi is benne vagyunk ebben a kiszivárogtatásban, de csak egy vagyunk a nyolc, meg mit tudom én, kilenc ország közül, és abból szerintem az egyik legkisebb hal. Tehát, hogy abszolút nem ezt. Hát jó. Én, én azért valahogy így gondolom. Igen, mert most akkor ebbe több országot is belekevertek, nem csak Magyarországot. Persze. Akkor csak Magyarország lett fel felhýpolva, saját országuk. Tehát nem, nem, nem, így úgy jöndolom, hogy így a nyugati sajtó az nagyon Magyarországot emelte ki mindenhol, hogy Magyarország, Magyarország, Magyarország. Hát már Magyarország tett egy izé nyilatkozatot, ami bicskanyitogató volt. És már, már más hazudnak. Jó. Tehát, nagyon, -nagyon Igen, és amúgy a Snowden is, nem tudom, hogy tudod-e, hogy nyilatkozott erről Igen. az egészről, hogy Magyarországnak a elása erről az egész ö, helyzetről, a pontorát támasztja azt, hogy, hogy, hogy, hogy baj van. Hát, szarügy. Tehát, hogy én egyre jobban azt érzem így a, a, a Fidesznél, hogy így, így, így a marok, ami így nagyon szorít, így, így hullik szét minden. Nagyon durván. És... Figyelj, ha egyébként az lesz a az érdekes szerintem, hogyha bukják a választást, utána hány ö, ilyen ö, hoversrác, meg, meg odaültetett ember, meg mit tudom én, hirtelen száz hirtelen el fog rohanni. Mire gondolsz, hogy rohanni? Hává? Hát, hogy bukik ez az egész, és nem akarnak ott lenni, amikor esetleg koppannak. Tehát, hogy ö, hirtelen, hirtelen, hirtelen elkezdenek a másik oldalra nyolni, hirtelen... Úristen. Dark Souls. meghalt. Majd az cikkek. Mege, Azerbajdzsán, Bahrein, Kazaszstan, Mexikó, Marokkó, Ruanda, Dela, ö, dél <gül> Magyarország, India és ö, egyesült arab van Balság azért vagyunk mi fölkapva, mert ö, mi uh. vagyunk Európai ország. Én értem, én már, így már más a lánzó fekvése. Hát ja. Az egy Kontéos? Kontéos. Nekem magyarul beszéljetek, mert azt ezt értem csak. Na mindegy, szóval... Ö... Régen tudtam, hogy mi az a Conteo, Én is de... már, már így hallottam, valamiért most reggel van, és így nem... De biztos valami érze kapom megint az éve Na mindegy. A... a lényeg az, hogy ez most kiderült, szerintem... Ja, a Conteo, konspiráció összeesküvés felmélet. Nem? Na jó, Kicsit? Kicsit? <laughs> Jók jó, az összeesküvés elméletek egy szintig, de, de azért már vannak nagyon beteg dolgok. Tehát azért nekem néha ez a, a szabadkőművesek, meg mit tudom én is, hogy azért három, mert ha összeadod azokat a számokat, az már egy kicsit sok. Persze. De van a kék pirula, vagy a piros pirula projekt, azt nézzétek meg. Ne nézzétek meg. Láttad? Nem, de nem, de biztos, hogy szar. Mert ezek a pirulások, ezek az ilyen szélső jobbosoknak az ilyen szaj. Figyelj, szarjai. maximum nevetsz egy jót, de én, én például nevettem rajta egy jót. Annyit megér. Ja, ez ilyen izé, szatíra, vagy mi? Nem, így egy ö, a, az egyik nagy mobil hálózatnak a reklámját szedik szét darabokra, így ö, ilyen elmélet piros vagy kék pirula projekt ez a neve. Hol oh, szerintem... tűnt a pirus, piros pirul Piros igen, a projekt. Pirulás, P -p -p, -p. P P P Igen, és és hátam te meg aztán, majd elmondjátok. Oj, ez ilyen iszé. Aha. Amikor ilyen dörmögő hanggal is izé, igen, ilyen, igen. ilyen sztokk felvételek, ahogy üzletemberek mennek New York utcáján, meg utána izé, <gül> remdesnek a Istenem, a, mint a bátri, ez a, és a Ebből a magyar, magyar az érdekes, amikor a, a, a Vodafone és a Balázs egyik ö, reklámját szedték szél. Nem mindegy. Ö, tehát, hogy ö, én azt gondolom, hogy a, a politika, ez egy olyan játszma, és egy olyan dolog, ahol, ahol segerincednek, és az összes emberi érzésednek, és tudatodnak meg kell szűnnie, uh -huh. mert különben nem élet túl. Ez, hogy kiderült, ez, én, amikor ezt így elmondták, hogy, mert mondták, nem olvastam, hogy ez van, én azt kérdeztem, hogy is, valaki ezen meglepődött, tényleg, őszintén, mert az hol él? Tehát tényleg, ő élkő alatt, aki ezen meglepődik, azzal lepődtem meg, hogy kiderült, mert amért kiderült, ott van baj a levesben. Hogy annak azok, hogy hogy ez miért derült ki, hogy ott kit miért fizettek meg le, meg ez is, hidd el nekem, hogy ahogy ez kiderült, az se volt tisztességes. Tehát, hogy így, így ilyen... Mi az, hogy volt tisztességes? Hát ez a sajtónak a feladata, hogy az ilyesmit föltárja. Jó, az tény, az, csak egy, az csak egy csatorna, érted? Tehát, hogy itt az előzmények, hogy ez miért kellett, hogy ez most, most itt miért? Tehát az, a sajtónak, hogy ezeket... De ezt, ezt nem kell egy mosdatni, tehát hogy nincsen szerintem semmi. De nem mosdatom. Tehát ezzel én ezért szögeztem Aha. le, hogy ez undorító, ez az egész a sajtónak, ez semmi. A ez a feladat, ez tény és való. És milyen országban és milyen világban élnénk, ahol ezt azt mondják a sajtónak, hogy nem, és nem történik meg. De derüljön ki minden. Persze. Derüljön ki mindenkiről minden. És írjanak mindenről mindenkiről Rólam. minden Rólan. Minden. Nem tudom, hogy keverted bele a sajtot, sajtot, A sajta. Tehát, hogy... Egyértelmű. Csak arra leszek kíváncsi, hogy ennek most hogy lesz a, a további folytatás. Tehát akkor most megint az lesz, hogy nem mondunk semmit, és akkor úgy... Végül is kimegyek a a strandra, vagy a balatóra aztán jó, élvezem a nyarat, és akkor ez így elég lesz. És nem tudom így... egyébként kérem, mi lesz ennek a mert nem hiszem, hogy most azért utcára vonulunk, meg hirtelen elrúgdossuk őket a parlamentből, Tehát ilyen biztos, hogy nem lesz. És az a baj, hogy még viszonylag messze van a választás ahhoz, hogy szerintem ez bemaradjon az emberek tudatában. Jó, de erre van egy ellenzék. Mindig arra van egy ellenzék, hogy az ilyeneket kőkkeményen. Tehát azért... Most tessék ellenzék, mutassátok meg, hogy kemény a kárszeg? de mi miért? Nem csinálják, hát figyelj, a, melyik az a... Van pár. Zuglói választás, ahol a hatházi ellen az összes nyomorult régi vágású fasz beállt a Tóth mögé. Igen. Tehát, hogy ezek ők. És az a baj, hogy ez kell, tehát még így még is őket kell megválasztani ahhoz, hogy el tudjunk indulni valami jó irányba. Mert valaki földobta, hogy hát de milyen az ellenzék, és hogy nincsen, és ott se jó. Hát persze, hogy nincs, mert normális emberek nem akarnak politizálni a mostani politikába. Ahhoz, hogy ebből elmozduljunk, ahhoz mozdulni kell. Tehát, hogy Na muszáj és legalább ezeket a faszokat beválasztani, hogy utána majd a következő faszok egy picit jobbak lehessenek. És ilyen helyzetekbe szoktak jönni azok az emberek, akik megoldják a problémát. Kicsit. Ez Jaj, az... Nem, nem, ez, ez, ez egy nagyon magyar hozzáállás, hogy jönnie kell annak a vezetőnek, aki majd megmutatja, és izé, hogy ez, a, ez az ilyen, ilyen hőskép, hogy, hogy jön majd az, aki megmentni. Nem jön. Az a... embereknek kell odaállni a... és megtenni. Puzsér for president. Ah, is jobban járna. Nagyon vicces, mert a, a, a Puzsért egy. 15 percig nagyon jól el tudom hallgatni, és nagyon jó dolgokat is tud mondani, de utána, utána ha tovább hallgatom, viszont főbe kell Nem, nem. nem tudom, hogy... a Puzsérnal a csak az a félelmem van, vagy gondolatom van így a Puzsérnal kapcsolatban, mint a, a legtöbb ilyen internetes fórummal kapcsolatban, hogy fölmész, és így olvasod, és hú, tök jókat írnak addig a politik amíg bele nem futsz valamibe, amihez te értesz, és akkor így rájössz, hogy nem, egyébként mindenképp fasságot írogat, és akkor így, így elkérdőjelezett, hogy eh, tudja, többi dolog is fasság, amit írnak. Tehát, hogy kicsit ilyen félelme van a Puzsirral kapcsolatban. 90-es ügynök akták, ugye? Hát ja, ez ja. az, tehát, hogy ráadásul az egyik ügynöket meg is választották ő, kormá kormányfőnek. A ja. Ja, Tehát, hogy... De nem ezt egy kicsit hárít, hogy ez ilyen magyar szokás, hogy nem, ez világ színvonalban viszonylag, és mindig így ment, hogy volt egy nagy probléma, és jött egy vezető, aki megoldotta azt, vagy megpróbálta. Így került hatalomra a Putyin is. Tehát, hogy így Um, igen, ez egy világszintű probléma de az a baj, hogy egy, egy jól működő demokráciának nem az kéne hogy a, az ilyen erős embereket várjuk hogy és a, megálltak, és, a, és ezért megy most nagyon az Orbán, mert eladta magát a nyuggereknek, hogy ő az a, az a szent megmentő anyám kínja nem Tehát, nem hogy, nem Na mindegy, és itt amit De egyébként a kúra vicces, hogy az összes helyen az ilyen konzervatív emberek így beálltak olyan emberek meg, hogy oh, ő Istennek a küldöttje és szent, és nem tudom, és sietetett le, hogy Orbán Viktor, meg Donald Trump, tehát az ilyen legnyomorultabb idióták, akiket így az utcán meglátná, így körben röhögni, hát Abszolút. Na mindegy, mindegy. <gül> igen. Itt, amit előbb mondtam, nem egy darab megmentőre gondoltam, Aha. hanem akár egy közösségét. Nem kell egy emberre gondolni. úgy Ö... ja, tipikusan ezek azok a csoportok, akik így azért, az ária, meg nem tudom én micsoda, és több petikert szarkomás csávok, hogy így, igen, megtisztítjuk a izét. De ez nem, ez egy ez nagyon-nagyon egy egy nagyon nagy feldobott labda, mert ezzel szerintem egy kormányt lazán meg lehet buktatni. Egy rendes országban, igen. Tehát, hogy összeülünk, oda tesszük magunkat, és tényleg, tehát, hogy most, mik, mik, mit kell még elrontani a Fidesznek ahhoz, hogy, hogy, hogy Figyelj. Ha, ha, ha rendes társadalomban élnénk, meg rendes erőviszonyok lennének, akkor most a Fidesz lemondana emiatt, hogy ne legyenek teljesen eltörölve utána. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami miatt más országokban lemondanak azért, hogy mentsék a pártot, mert hogyha nem mondanak le és beleállnak, akkor a következő szavadáson eltörölnék őket a picsába, és akkor utána kalapkabát. Nálunk nem ez van nyilván, de hát még talán egyszer lesz. Ja, ámen. Tényleg, én mondom, én is férgesnek találom, ami most van, tudod? De a lényeg az, hogy az a baj, hogy ameddig nem odaüt a, a dolog, ami, ami tényleg a, az emberekre ad, hidd el nekem, hogy nagyobbba tütött volna, hogyha most bejelentik az internetadót, mint ez. Még így is. Mert, az, az, ja, mert ez az otthoni dolgaidba is, is ott van, nem tudom akkor hidd el nekem, hogy az internetadó volt az egyetlen olyan dolog, Tegyük hozzá, az is egy terelés volt, egy teljesen más dologról, mindegy. Az volt az egyetlen olyan dolog, amitől lazán meg lehetett volna buktatni, hogy ezt tényleg bevezetik, mert az emberek nem akarnak egy egy gigabájtos filmért fizetni 300 forintot se az államnak. Uh -huh. Na, és ez a másik olyan dolog, ami tehát tényleg én, én nagyon szeretném, és tényleg minden, tám... Na, azt nem mondom, hogy támogatom, inkább azt mondom, hogy, hogy hogy, szívesen látnám. Szívesen látnám azt, hogyha most az ellenzék tényleg keményen odarakná. És tényleg de. mutassátok meg, srácok. Nem mindig az kell, hogy, hogy felállni a parlament, és két percben szitkozódni, meg elmondani, nem, mert itt, itt vannak a tettek. Most, most nem beszélni kell, de meg kell mutatni, hogy gyerekek, egy olyan helyzet van, amikor tényleg oda lehet rúgni egy olyan keményet, hogy. Egyébként -egy kétszer, úgy kéne ezeket a tüntetéseket csinálni. egy hát, a... hát, kicsit most én is velekednék itt a jogart, hogy most én beszélek hogy nagyon sokszor az a baj, hogy ezek a dolgok elszikadnak, És már annyi ilyen dolog van, hogy az emberek nem is tudják követni. Már nincs rá agykapacitásuk, hogy még ez is volt, meg még az is volt. Azt kéne, hogy az ilyen kiállásokon, meg mit tudom én, lenne egy ilyen kurva hosszú ilyen plakett mögöttük, ahol így föl lennének sorolva mindegyik. És azzal kezdenék, hogy itt vagyunk azért, mert a fudántól a magányugdíjpénztárak, a... A, a pedofil meleg összemosás törvény, a nem tudom én micsoda, és a lehallgatás, és az ez, és az az, és ez a muti ezt lopták, izé és úgy állni oda minden alkalommal, hogy az embereknek gyűjjön a dühe, hogy bazd meg, már tíz éve megy ez a szar, és felmutatni nem tudunk semmit, csak azt, hogy rezsit csökkentettünk, nem baj, öt, háromszor, háromszor annyiba kerül a kenyér, nem érdekes, meg a tojás, és, és oda, Jó. és amikor egy újabb ilyen kijön, az ne az legyen, hogy jó, akkor most ez a, Z, a legújabb dolog, hanem a, a, a Greatest Hits, az mindig ott legyen, hogy, hogy ezt vették el, azt vették el, ezt lopták el, azt lopták el, és még most még ez is, ami ezért szar, meg azért szar, meg azért szar. De Abszolút. Hát, Lami embereset. amúgy ebből egyre kevesebb van, hál' Istennek, az ilyen teljesen elvokult birkában hát nem de, tudom, de, remélem de azon gondolkoztam pontam hogy idefele, hogy, hogy mi, mi, mi kellhet még az ellenzéknek, hogy leváltsan egy kormány gondolj már bele, hol kezdtük Aha. volt egy borka. egyébként, egyébként az, a kurva, bocsánat, az a kurva vicces hogyha csak egy kicsit kicsit az embereknek jót tennének és és, és nem tudom, a gazdaságot úgy vinnék, hogy ne csak arra menjen ki, hogy minél több pénzt elmútizzunk. és tényleg itt egy kicsit jobb lét lenne, nem lennének. Abszolút, Tehát egy picit jó lét lenne. Nem az, hogy, izé, hogy mindenki azon idegeskedik, hogy hol lesz a következő fizetése, meg mit tudom én, hogy lesz befizetve az XY csekk, meg a, a nagymamát hova rakjuk, amikor izé, tehát hogy lesz-e mi az ö, nyugdíja, meg ilyenek, tehát nem ezen idegeskednek az emberek, hanem egy, egy picit valamit visszaadni az embereknek, leváthatatlanok lennének, de hát nyilván ez meg nem összeegyeztethető azzal, amit kiépítenek Igen, most. Igen, és azon gondolkoztam, amit elkezdtem de fel, hogy mit <coughs> kellhet még egy ellenzéknek, hogy, hogy, hogy tuti nyerekben legyen, és elkezdtem sorolni magamban, hogy mi volt az elmúlt pár esztendőben, azért felneveltünk egy, egy lőrincet, aztán volt a borkai, aztán az európai parlamenti képviselőnk a meleg egy csövön távozott, tehát ott volt a kaléta ügy, ja, ja. Ott, volt, ott volt akkor most ez a, ez, tehát hogy atya úristen, tehát ennél jobban, hogyha így egy, egy ellenzék nem tudja átvenni a hatalmat, akkor meg se érdem. ház tehát... Juhász Péterék néztem a partizánon vel az interjút, és -e egy ilyet, hogy NERPÉDIA, egy Wikipédia ner a dolgaival, hogy mit, hol, hogy ö, nyúltak le, meg loptak le, meg milyen ügyek voltak, nagyon komoly. Baltás Gyilkos. Vagy. Tehát tényleg sorolni és lehet. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz összemosás, az, sem, az ellenzék semmivel sem jobb, mint a kormány. De, tehát, hogy bár egy ideig. jobb annál, mint ez a, a folytonos ö, hatalom bitorlás, ami náluk van most. Tehát, hogy semmilyen kormánynak nem lenne szabad, hogy, hogy olyan... Ö, alkotmányozó, hatalma legyen olyan hosszú ideig, mint ennek a kormánynak volt. Az a baj, hogy ránő az emberek fejére ennyi idő alatt. Tehát azért van az nem. sok országban, nem tudom, ezt tudom. Hajrá mi hazánk! Igen. <gül> Előre bele a darálógépbe menjenek csak. Mi hazánk? Az a baj, én elmondom nektek az őszintét, hogy én a mi hazánkkal annyi kapcsolatom van, ismerek egy embert, aki elindult az egyik körzetben, mint képviselő, és személyesen tudom, hogy hat darab Hat darab Igen. általános uh, uh, osztályt bírt elvégezni, és uh, a... Fuh, és hány stadion épít? <g trousers> és amúgy kőműves. Hát figyelj. A Ez egy jó biznisz. Ez a töműveset viccesz? Lenne amúgy olyan a testalkat, hogy rohannék köművesnek. Atya úristen, azok a pénzek, amiket ő keresnek. Á, nem hiszem, hogy azért a kőműves a testalkat. Tehát én láttam az ilyen izétszingád gyerekeket, akik építkezésen dolgoznak, tehát ott nem van a izé van Tehát mi volt, mi volt régen? Én ügyvéd vagyok, én orvos vagyok, ja. most. köműves, és így az összes csajú. más vagyok az zsír. Igen. És minimálbért megkeresett kacsi. Na, hát, mindegy, úgyhogy a... a... A kőműves meg így veszik ki a zsebéből a, a, a, a pénztárcáját, amiben már nem fér el a pénz, és így nézi, ó, ebbe csak a nagy címetek vannak, előveszem a másik pénztárcámat, és így, így lapozza benne a több száz, azért több millió forintot, amit csak az elő, aznapi munkáért kapott, meg ilyenen. Igen. Most már csak a meteor hiányzik augusztus hozadikán, de Há. látod? hogy amikor volt az, az augusztus 20-ai régen, nem emlékszel, amikor az a nagyon nagy vihar volt, és vágdőltek ki, emberek haltak igen, meg, az például a Fidesz csodálatosan kihasználta az ellenzék ellen. Igen. Mikor azért, azért basszus, tehát azért nem áll. Tehát azért, mert ne azért legyek, legyen más hibás, mert belerugok a kerítésbe és eltörik a lábam. De érted? Tehát azért nem áll. De látod, ők ki tudták használni igen. ezeket a dolgokat és Erről van, erről... Hát az a baj, hogy, hogy az ellenzék ugye egy, egy, azon kampányol, hogy milyen korrupt a Fidesz, amikor a nagy részük ugyanolyan korrupt. Tehát, hogy... Szóval, és igen, ezt akartam befejezni, hogy például úgy van Svájcban, hogy nem lehet, azt hiszem úgy van, hogy két évig lehet csak valaki kormányvezető, mm -hmm. és utána a párton belül cserél valakivel, és utána jönnek a választások. Aha. Pont ezért, hogy egy, ne legyen időd egy olyan hatalmat képíteni, amit itt, pont azért, hogy ne nőj az emberek fejére, és ne az legyen, mint itt, és sorolhatnál, sorolhatnál, ezt már rég, rég ö, le kellett volna tudni ezt, ezt zárni, és nézd meg, Amerikában is az van, hogy maximum kétszer választhatsz meg valakit. Az nyolc év. Nyolc ja, ja. év, letelik utána, kész. De ne legyen ezt az... Ezt tudod, miért vezették be egyébként? Ezt is speciál, nem? Ezt azért vezették be, mert a FDR, ha jól emlékszem, annyira ö, nagyon elfogadott volt, meg szerették, hogy már nem tudom, harmadszor vagy negyedszer választották újra, vagy választották volna újra, és bevezették, hogy jó, akkor csak kettő. És egyébként kb. ő volt az egyik legnagyobb ilyen, mondjuk úgy, hogy szociális előrelépéseket bevezető ember, és így úgy voltak vele, hogy ezt nem lehet tovább csinálni. Mert az emberek szeretik, hogyha olyanokat csinálsz, ami nekik előnyös. Na mindegy. Most ez a, ez a Máté, hogy ezzel a testalkatta jól lenni a nem tudom, azért raj, van rajtam azért egy pár kilógus. Hát ez az. Edzésben is tartana. <gül> edzésben így van. Na mindegy. Ö... Hallod, muszáj edzenem. Hétvégén voltunk bebaszni, és mint ilyen alkalomkor az egyik haverommal Mit iszol egyet? egyet, és lenyomtam 20 fekvőtámaszt, és utána másnap úgy, tehát be volt duramba a karom, meg minden, és olyan rosszul esett, hogy ilyen puding szar vagyok. Hogy ugye? Azért én mindig próbálom azt, hogy orra odafigyelni, hogy, hogy ne nagyon kényelmes egyek. El. És ugye én azért mondhatni fizikai munkát végezte meg életemben, akármennyire nem látszik. De és most teljesen ülő lett a munkám, és ah. azért is van ez. De arra mindig odafigyelek, hogy, hogy, hogy, hogy ha nem is egy héten, két héten belül valami sporttevékenység mm. legyen, mert különben tényleg az van, hogy a, bírod, a munkát sem bírod úgy, ja, ja. aztán az van, hogy már az is fáj, hogy el kell menni a konyhába, ilyesmi, és ezek, ezek, ezeket tényleg igen. pumpet Pumpetsirin lesz, igen. Most, megné, most ugye elképzeltem, a, hogy ott vagy a balatonszon, szóval, és úgy táncolsz, hogy a pumpet, abból, balatonszon. Fugalom mm. sincs, hogy táncolsz. Csinál, táncol. ennyit csinálj. Magyarországon ennyi kell ahhoz, ennyi? hogy egy híres legyél. Ennyi. Nem mennél a Szandra, levennél a pólódat, és csinálnál ilyet napszemüvegbe Hó, szerintem. Másnap lenne. már műsorvezető lennél a tévékető a szerencsékerékbe, vagy valamelyikbe tudja De mindegy. Ja. Úgyhogy az egészet tényleg rakjuk a zárójelbe, undorító, én nem lepődtem meg. Igazából én sem. De, de, és tényleg az, hogy na, hajra ellenzék, és tessék meg. Tudom, hogy igazolódik ez, amit gondolsz, akkor így elgondolkozol, hogy egyébként akkor a többi dolog is, amit gondolsz, ami még nincsen igazolva, valószínűleg az is így van. Tehát, hogy így egy rossz, rossz gondolat. Az a helyzet, hogy így, ez egy nagyon jó mondás, hogy vannak olyan kérdések, amit nem szeretnél megkérdezni, mert nem szeretné tudni a választ, az meg se kérdez. És akkor ez, ez tök nyugodt az életed. És én is így vagyok ezzel, hogy mint ahogy ez se érdekelt, mm. tulajdonképpen engem, mert ugye semmi közöm hozzá, ha meg van, akkor meg kit érdekel. Mm -hmm. Ö, nem érdekel. Tehát én ugye ebben sok műsoron keresztül ezt már elmondtam, hogy mindenki foglalkozzon a saját életével. Nyilván itt ez, ez, ez egy olyan dolog, ami igenis verje ki a biztosítékot, és uh -huh. igenis legyenek következményei. Én azt, én azt mondom mindenkinek, hogy rakosgassa el ezeket mindig így egy ilyen kis kis füzetbe magának így a hátsó, a gondolataiba, hogy, hogy ez is volt, meg ez is volt meg, ez is volt, meg ez is volt, és amikor az eljön a pillanat, hogy tud ellene valamit tenni, tehát szavazhat, akkor odaáll, és úgy behúzza azt az X-et, hogy tök, tehát. Igen, de azért egy... Ennél rosszabb nem lehet. Igen, tehát az csak az a baj, hogy a szavazók nagy része nem üti meg most, kinek inge, kinek inge ezt úgy mondom, nem üti meg a 60-as IQ szintjét, és úgy megy el szavazni, hogy nem most szavazni kell. Tehát, hogy így ja. mondom, kinek inge, de én azért ez az egy alapvető intelligencia hiányt érzek politikából, amit nem úgy kéne, hogy a... a Szerintem Magyarországon a politika amúgy is túl van hype Ennyit az embernek nem kéne az életében foglalkozni a politikával, mint mi csináljuk, de ezt nem ilyen értelemben mondom, hanem, uh -huh. hanem egy kicsit az embernek legyen átfogó ö, ö, képzése arról, hogy mi az, hogy adó. Meg hogy mi az, amikor egy matolcsi mond valamit, akkor azt miért mondja. Hanem hogy egy kicsit ezért így, így, hogy tudják azt, hogy mi, mik az alapvető dolgok, és amikor beszélnek a, a politikusok, akkor, akkor ne így nézzen, mi van, mi van, mi van. kéne, hogy, hogy az emberek azon az értelmi szinten legyenek, hogy ha egy politikus mond nekik valamilyen blőd semmit, hogy, hogy mi védjük a gyerekeket. Hogy, hogy, tehát le se köpi, tehát mert, mire? Mert, mert semmit se mondtál mondj, beszéljünk izéről, euh, Polisziről, arról, hogy, hogy mi, milyen gazdaságpolitika, milyen ö, oktatáspolitika, egyészségügy politikával lehet előrevinni az országot, nem az, hogy azért, ők a gonoszok, mi a jók. Persze. Ö, tehát, is valami, mint az ősember szintem sem. Szintem tehát, a hogy... Gyereket azzal védenéd a legjobban, hogyha minden házasság mellé azonnal így adná 20 millió forintot. Aha. És akkor meg tud teremteni azt az otthon a, a, a gyerek, jó, 20 millió pont nem elég semmire, de érted, azért nem, nem... Azt se kérheted az, hogy mindenki kapjon családi házat. Értem. Mm -hmm. De azért adjon egy akkora összeget, hogy el tud indítani azt a, azt a folyamatot, hogy egy mm -hmm. a gyerek az, Azóban ez bonyolultabb bennél, mert akkor meg csak minden 20 millióval drágább lesz. Tehát, hogy Persze, ezt, ezt, tudom. Ezt, ezt, ezt tudom. kell megcsinálni, ahogy egyébként nem nem csináljuk, hanem csak ahogy a 20 milliót mondod, hát gyakorlatilag odaadjuk csak hitelként. Igen. És, és sok sikert, és nincsen igazság szerint semmi beszabályozása, hogy hogy ez Nem. az egész Igen. pozitív legyen végeredményében az embereknek, de, de nyilván lehetne értelmesen csinálni, lehetne Legy úgy alapvetően nem lenne akkor a probléma az, hogy drágulnak a dolgok, hogyha a bérek ezzel több mint arányosan növekednének. De ha a bérek növekednek, akkor meg pontosan akkor a, a kenyéri ára nő, akkor a benzin ára nő. Akkor... Tehát, De így is nő. Tehát ez, hogy, ez az. Az a baj, hogy ahogy most föl van a gazdaság építve, ez folyamatosan nőni fog. És az, hogyha nem tartjuk vele a lépést a, a, a bevételekbe vagy a, a bérekbe, akkor vannak a problémák, ami már most is van, hogy az embereknek egy életet kéne végig ö, spórolniuk, hogy összejöjjön egy ö, egy, egy, egy ö, na, minek hívják azt? Ö, ö, gyorsan akartam mondani. A, az a rész a a hitelbe, amit te saját magad beleraksz. Önerő. Önerő. Baszolat, igen. Önerő. Tehát, hogy az önerőt összetudsz szedni a hitelhez, egy, év, egy életet kell spórolni, hogy ott lakhass, ahol születtél. Ja. Sok helyen. Persze, Tehát, hogy jó persze. Nyilván nem, nem izé, búcsarod, csak a kettőn, ott nyilván még nem itt tartunk, de, de Magyarországon millió gyerek születik olyan helyre, ahol ő majd utána nem fog tudni élni. Mert egyszerűen egy szálltak a picsába az ára. Hát ja és nem, fog izét, nem valószínű, hogy az ő tizedése is így el fog szállni. Nyilván megvan az a réteg. Látod, az, és az én réteg, mint én, aki egy életet gyűjt, arra, arra sem pizzát rendeljen. <gül> tehát, <hogy í> <gül> Igen. De és Nem most, ugye, mert ugye az van, hogy ugye most, lesz, most, most lesz vége, mert Igen. ugye 5%-kal dolgozhattak ugye az éttermek, most meg ugye vissza fog állni. Tehát tényleg ott fogunk tartani, hogy rendelsz egy 32-es <gül> pizzát, ami tulajdonképpen csak egy pizzáról van, <gül> van szó, tehát nem egy, egy bélszín, hogy mit, mit tesz, egy pizzát, egy, egy lisztel és vízzel össze kever amit megsütnek és raknak rá valamit, ami az egészből, talán a sajt a legdrágább, 3000 forintban. Igen. És akkor, és akkor már jól járta. És akkor az még a, a, a, tényleg a sarki pizzélja, mindegy. Ö, igen, tehát tényleg túl van tolva a politika, hogy most úgy, úgy érzem, hogy most egy kicsit itt is, úgy, hogy evezzünk más vizekre, ugyanis Németország eláradt. Ja. Nagyon durván, és egyébként nagyon tartottam tőle, hogy ugye az jött hozzánk is a, a hétvégén, és nem volt ekkora lecsapódása. Hát, mert ott már kifolyt. Ott már kifolyt. De azért az nagyon durva. Hát valami több száz ember már haladnak Igen, meg nyilvánítva eltűnések, iszrejtos károk. Az a durva, hogy ez egy olyan, olyan érdekes érzés kapott ez, és idefele gondolkodtam, akkor van időm általában Aha. gondolkozni, ide idejövök egy héten <gül> belül, akkor van időm, én is kérek egy kicsit, hogy, hogy olyan dolgokat tudunk már megoldani, hogy a, a áram nélkül töltsünk ö, digitális cuccokat, meg úgy ö, vagyunk interneten, hogy se kell a levegőnben van az internet, tehát tényleg az árvizet még mindig nem tudjuk megoldani. Tényleg? Tehát, hogy, és az a durva, hogy eszembe jutott a Qin dinasztia. Erről nem tudom, mit tudsz. Tudom, hogy volt, de hogy a, nem tudom, mire gondolsz. A Qin dinasztia azért a Qin dinasztia volt az, aki nagyon nagy áradások voltak Kínában. És az volt, hogy aki ezt meg tudja oldani, ő lesz a király. Uh -huh. És akkor a volt egy Csin nevezetű kínai űrge, aki már majdnem eljutott arra a pontra, hogy ezt meg fogja tudni oldani, hogy elvezeti a folyót, Aha. És, hogy, és akkor nem lesz akkora víz, de elárad. És akkor az ő fia jött ára, hogy oké, vezessük el, uh -huh. de aztán még jobban vezessük el, aztán még jobban, uh -huh. még jobban. És rájöttek, hogy ez még, még rohadt jó a földeknek. Tehát, hogy így tudunk mezőgazdaságban is, nagyon hasznos, hogy elvezetjük a vizet, mert nem kell 10 kilométert sétálni a vízért, hanem elvezetjük a földekhez, és csak uh -huh. rá kell önteni. Uh -huh. És amúgy ezután kapta Csi Kína nevét, Cína. Igen. Ezután az ember után. Mert annyira, annyira jót tett a, a, a kínai fejlődésnek ez, hogy elvezették a vizet. Nem, az, nem csak azért, mert nem volt árvíz, hanem uh -huh. hogy a mezőgazdaság is nem lehet indulni azáltal, hogy ott volt a víz. Tehát két legyetütött, ütött húsújfelybe csapdalak volna, de nem Jó, Nem. Ö, és akkor ezután kapta az ürge után uh -huh. uh -huh. a Kína, Csína. A Csindin azt utána a gyerek után kapta Na, a nevét. Ma is valóban. is, És... Ö, és igen, tehát nem tudjuk megoldani, és ráadásul azért egy olyan országról beszélünk, amit mindig felhozunk. Tehát, ha van valami magyar szokás, akkor ez, ez. Bezzeg a németek. Azok a németek. Úgy a németek. Tehát, hogy, na tessék, és azért itthon a mostni kormány ezért szétszették volna, és megölték volna, és az emberek a vasvillával mentek volna ki az itthon. Ó, az Zoligó lehozta volna, hogy Soros Györd nyitvahagyta <gül> a kerti csapot, és ezért, ezért lett az egész azért, nem. Egyébként, amit mondasz, hogy mi ennyi minden meg tudunk oldani, és ezt nem, ö, hát ö, <kül> hadd mutatkozzak be, nem szeretem a kapitalizmust, hogy ö, a mostani berendezkedésünkben nincsen annyi Pénz abban a pillanatban, abban, hogy ezt megoldják. És Sose hosszú távon lesz. meg nem gondolkozunk. Tehát, ez egy olyan dolog, hogy ezt kiadjuk, ezt a pénzt, azért, hogy majd száz év alatt megtérüljön az, hogy nem csináltunk. Ezt ott kéne kezdeni, hogy nem szennyezzük a környezetet, visszafordítjuk a klímaváltozást, stb. stb mert ide vezet, tehát, hogy pontosan ide vezet, amit most látunk, hogy hogy haha mióta ég már az Amazonas, meg haha izé most a németeket elvitte a víz, földgyulladt Ausztrália, fölgyulladt izé, tornádó van, végtelen mennyiségű, tehát, hogy folyamatosan jönnek a, a Amerika keleti, hogy a igen, a keleti partjára az ilyen iszonyatos erejű tornádók, meg minden, tehát, hogy ez mind ugyanoda vezethető vissza, de abban jobb pénz van most, hogy a utolsó szemét is izé, pénzre váltjuk a, a bolygónak. Ja, szektor, igen, nagyon durván, körülbelül 45 percig erről volt szó, hogy né, né, nézd meg mindenképp majd. A, a másik, amit, amit érdekes, amit mondasz, és tök jó dolgokat soroltál el, az, hogy mindig szidjuk magunkat, hogy Aha. mi magyarok, meg fúj magyarok, meg minden, de egy dolgot nem tudsz elvenni tőlünk magyaroktól, hogy iszonyatosan jó helyen vagyunk. Itt soha nem ömlink ránk a, a le, mielőtt jön a Persze, cunami is, és föltöltődik az egész Kárpát, mert de most, most nézd meg, Japánból, Kínából szerintem minden hónapban egy olyan földmozgások vannak, Aha. hogy egy egész lakótelep úszik el Igen. borzalmas módon. Volt az a nagy hóesés 2007-ben, uh -huh. amikor meg ilyesmi. Valamikor jön egy nagyobb árvíz, de ennyivel mi megúszunk. Tehát volt az a vörösi szap dolog, az is egy emberi mulasztás igen. volt, és nem természeti. Igen, igen, igen. De, de ezt nem veheted el, hogy ennél biztonságosabb és nyugodtabb hely a világon. Elég jó helyen vagyunk. Igen. Nagyon, van vízünk, van tiszta levegünk, van, tehát általában mindig van valami de, de, de. Hát figyelj, ugye... Figyelj, mondjuk ebből a szempontból azért nem csak mi vagyunk így. Tehát, hogy azért a cseheknél sincsen szerintem olyan nagy gond. Abszolút. Ausztriába se, Svájcba. Tehát azok az ilyen a, a kontinens közepén véghúzódó országok, ahol nincsen ott a part, nincsen ott a nem tudom azért micsoda, azért, azért elég is. Persze, nem azt mondom, gondolunk. hogy csak mi vagyunk, de azért szerintem mm. így földrajzi elhelyezkedésben. Teljesen jók vagyunk. Atya is. úristen, mennyire ja. mázlink van hisz. Nyáron nincs 60 ezer fok, mint például Afrikában, hogy ott is lehet, ott sincsen uh -huh. izé cunami. Hát mostanában már kezdett kicsit fölkúszni. És azzal akartam hülyeskedni, de aztán végül nem értem ki izére, hogy most ö, elkezdtük vízhűtéssel hűteni az országot, csak kicsit csöpög. Csak, csak a láva ne jöjjön fel. Honnét? Milyen láva? Igen, ez most én is már akartam. hol van Magyarországon láva, mert ugye azt tudod, hogy a Balaton úgy alakult ki, hogy az egy vulkán volt. Igen. De hát az már évmilliók óta nem nagyon... Vízhüt, látod? látod? Jó, a gazdaságunk viszűtése hűt Jajon. az országban ennyi ennyi. Tényleg. De mindegy, szóval azért ez tényleg nagyon durva, hogy, hogy amiatt lát, nem tudom, nem, biztos nem került el a filmet, nem tudtad kikerülni azokat a képeket, amik Németországból jöttek. Jajon. Úristen. Igen, igen ilyen kicsit völgyes részben elhelyezett a falu, és az egész nyakig vízben volt. Igen, vagy. és ilyen képeket hol szoktál látni? Meg a kocsit az utcán. Igen, dél-amerikai vízmosások, meg földcsuszamlásoknál látsz ilyen képeket, nem. és el az nem tud A monszun időszakban. Igen, és az a durva, hogy <coughs> tudtak róla, hogy ez meg fog történni, csak az előrejelző mechanizmus csődőd be teljesen. Tehát, hogy így uh -huh. tudták, hogy baj lesz, de nem, hogy mekkora. Aha. Tehát, hogy így, most mit tudsz csinálni? Mondjuk, meg ez se igaz, mert jó, ez nem. Tehát, gondoltam, hogy gondoltam, hogy hirtelen megfogsz, mit tudom én, riadoztatod az embereket, hogy most homokzsákot pakolni. Aha. Most, azonnal. Há, de az, aki... az nem homokzsák a homog... tehát, Nem, tehát, hogy ez a az. Pont úgy vittál volna, mint az... Igen. Tehát, ha viszi a kamiont, amivel homogzsákot hoztad volna, akkor valószínűleg a homogzsák is izé úszott volna. Mert hát ez nem olyan dolog, hogy holnap, kiderül, hogy holnap izé 5 méter magasan fog itt áradni minden, akkor most építünk 5 méter homogzsákot, hanem ezt akkor előre meg kellett volna tervezni. És nyilván nem számítottak erre. Hát ott annyi lett volna tényleg, hogy gyorsan kitelepíteni az embereket, és mit tudom én elszállásolni addig olyan helyen, ahol, ahol nincsen áradás de az a baj, hogy ezek az extrém. Ö, ö, ilyen, minek hívják ezt? Ö, Bocs, nem meg ezben olvastam a Semmi baj. Ö, tehát ezek a, a, az extrém időjárási ö, események ezek, ezek egyre gyakoribbak lesznek és egyre extrémebbek. Tehát, hogy áú, akú, van valami. Na mindegy. És ezt. Meg kell szoknunk addig, ameddig nem kezdjük el ezt a másik oldalára fordítani, amit még el se kezdtünk. Hát ez az. Tehát, hogy ha holnaptól elkezdenénk karbon deficitesek lenni a Földön, akkor is bazd meg egy 50 év lenne, vagy 100 év, mire ennek a hatásait észrevennénk. Addigra már rég meg fog, ja. fogjuk pusztítani magunkat. És ne ezért hallgól. nem csinálunk szart se, mert akik meg ott vannak a izébe, a. a... Kénznie, meg a vezetőkbe, ők úgy vannak, hát, az meg én már vagyok 60-70 éves, még van itt 20-30 évem, hogyha jó vagyok, az alatt itt kimaxolunk mindent, azt mondta, hogy így leszarom. No, Kihun, ezzel engeddel ne foglalkozz az <coughs> ilyenekkel, ez szélsőség. Tehát, hogy így az, hogy... <laughs> Ez, az, az ilyet, az ilyet meg, kell hall, meg kell hallani, meg kell hallgatni, és utána egy nagy levegőt venni, és arré menni. Az ilyenekkel nem az tudsz olyan, mit kezdeni. Ez izé. olyan, ki mondja az első szavát, hogy mit tudom én, és nem tud mondatokat alkotni. Igen. És nevetsz rajta, és köz aranyos vagy, és tovább menni. Igen. Pont, abszolút, teljesen Az LMBTQ-sok az ivárványt elvették Istentől, ezért most bosszút áll. Igen. Jézus. Nem, -e? mindegy. Jó, és, ez, nem. És, és pont volt ez most, ugye, hogy ugye... Ezért meg, ja, meg... nincsen nálunk árvíz, mert mi keresztény ország. Vagyunk. Így van, pedig akkor, és az, ha megjött volna, nagyon sok az igazából szentelt víz lett volna Orbán Viktornak. <gül> Na mindegy, szóval Igen. ugye volt az most, hogy három meccsre megbüntették ugye a magyar fociválogatottat, amiket uh -huh. beskandáltak, ugye ezt le is hozták, hogy mi. És erre az volt a válasz, két válasz volt, hogyha... ha, ha... a hang? És kinél? Nálam nem. Nézd meg. De van mindegy. nem. Most jobb. Oké, okay, mindegy. Ö, tehát, hogy megbüntettek minket három meccsre, és ugye az volt erre a válasz, hogy ha arányosan néznénk ezeket a büntetéseket, a rácsaphattál volna? ti én nem akartam, nem. a sajátomra rácsapok. Ö, akkor a Wembley-t azt le kéne bontani. Ja, és amúgy ebben, ez ebben van igazság, de az, hogy az volt, hogy ugye vannak ilyen kémek, akik Igen. bemennek meccsre, és akkor a, így is hívják magukat. Ja, ezek, ezek ilyen nyilvános, tehát ez nem privát, vitamin, uh -huh. ezek tényleg az UEFA-val le van a szerző, de az a lényeg, hogy elmennek meccsre, jelentenek az UEFA-nak, mit hallottak, mit láttak, és uh -huh. akkor így tudnak műtetéseket kiszadni. Uh -huh. Kérdéseket fedt föl, tudom, mindegy, Igen. ez működő rendszer van is, és ugye azt mondta a, a kedves kormány, hogy van tudnak erről az emberről, aki ott volt, és őt soros fizeti. Ez volt az egésznek a... Tehát, nem, too much, ez is egy kicsit, hogy... Nem értem, hogy még van ember, aki komolyan tudja ezeket Igen, menni. és Tehát, van. Hogy, amikor szembe jön veled az emoji sorosos plakát, akkor hogy nem egy mély, ilyen, ilyen a, a lelkedvől felbugyogó szégyenérzet fog el, hanem azt hogy tényleg... Ha jól mondod, hú, ez, egy, úgy, ez, egy, ez kicsit olyan, hogy látsz egy kis gyereket. Ja, a a Pegazusnak a lejáratását a Soros fizette. Ez is már. már e, ezt már, ez már Igen, ez már. Oda néztem, és úgy már is engedtem. Tehát, jó. Hogy így, jó, hogy látom, hogy viccből írod meg mindent, de az abban, hogy vannak, akik ezt elhiszik. És Egyeként ez fáj. lenne erős kampány, hogyha a, a izé beleállna ebbe, szerintem az ellenzék. Hogy így csinálna egy ilyen reklámsorozatot, hogy íze, hogy, izé, hogy megy az utcán, és elbotlik, és ah, rohadt soros! Meg izé fizetne a kasszánál, és nincs nála pont annyi apró, hogy ah, rohadt soros! Figyelj, annyi minden van, amire rászállhatna az ellenzék. Versz. Tehát most soroltuk el, hogy mennyi, mennyi, konkrétan egy. Öt hollywoodi filmet tudnának forgatni ja, azokra a botrányokról, ami Ez van. meg egyébként már kurva nevetséges, hogy a, a, ugye előkezdték szedni a soros fiát, hogyha esetleg a papa kihullik, akkor már pedzegetik, hogy adja át a birodalmat a fiának, aki egyébként meleg. És néger a férje. Ó, Isten! Hatványozottan soros. <gül> ez a soros skálán már <gül> 5,3. <gül> Hoppá, haj. Na, lesz itt a Micsi? Nem Micsi? fizét! Báti elkezdte az asztalon szétkenni. Azért mondom, hogy ah. na, igen, tehát, hogy nem már. tehát, hogy így azért vannak azok a fokozatok, és szerintem ez már rég, rég únyuk, csak még mindig elő lehet venni, mert ezek szerint működik, tehát, hogy... Ja. Tudod, mi egyébként, mi érdekes? Kicsit, akkor most De most tényleg, most, a téma. most megöltem ezt a legyet, igen. most... 6 millió állatvédő szervezet fog engem amúgy izé kiírtani. Nem mert... hiszem. Egyeket hát az állatvédők szeretik. <gül> Tehát még ott is megvan a határ. Nem, amúgy, amúgy én nagyon szeretem az állatokat, soha nem tudnék bántani egy állatot sem, mert pont olyan lélek, uh -huh. mint egy emberi lélek, csak itt az a uh -huh. probléma, hogy itt egy légy bejön, az, az megfertőzhet, fertőzhet, beköpheti az ételeket, meg mit tudom ja, én. Azért beteg mert. nem lennék tőle, hanem muszáj. Úgyhogy bocsi, állatvédő. Bocs. Igen, ja, mondjuk én is így a következő? Ha beköltözne egy nem tudom, sasmadár így az előszobába, akkor persze aranyos meg minden, de hogy kitessék el, Tehát, hogy nem mindennek valálja egy... az életem. Ja persze, azért itt is fura le, egy de. elefánt. Amiről nem beszéltünk és kevésbé depresszív ö, dolog, bejelentették a múlt héten a Steam Deck-et. Hallottál Nem. Na, a switch-et vágod. Az a... Igen, az a kis nyomogatós. Nyomogatós képernyő, izé... Igen, de az, Na. De az is értetem, az nem kicsi. Mármint, hogy az a képernyő, és akkor, hogy ott játszasz elő. Nem, hát ez egy, az egy, hasz, ez egy le, hordozható cuccnak pont elmegy, Aha. és otthon meg ugye bele lehet dokkolni, oh, és föl okay. ja, a tévére. Na, és a Steam, ugye, Valve Half-Life Csi Dota, anyámkinyak, ők most bejelentették, hogy készítenek egy hasonló kutyút, és iszreálltos spekket raktak bele, és a legalsóbb szintje az egésznek, az ö, 400 dollárnál kezdődik. Ez egy sárga kazettát? Ah, nem. Nem, nem, nem. Ö, raktak bele egy ö, képernyőt, rendesen vannak két stick, gombok, d-pad, raktak rá tapipadokat oldalra, hátul ilyen trigger gombok, meg még plusz gombok, ö, amit el tudsz képzelni, és ö, idén decemberbe fog megjelenni, ha jól emlékszem. És ö, gyakorlatilag ezzel így próbálnak betörni a, az ilyen hordozható PC ö, piacba, illetve ez igazából elindítani leginkább, mert vannak ilyen kisebb próbálkozások, ilyen ilyen uh, is ilyen neve nincs cégeknek, akik ezt már így próbálgatják, meg csinálgatják, és vannak ott is előrehaladások, és nagyon jó cuccokat árulnak ők is. De így most a, a, a Valve, a Steam, az így beállt az egész mögé, és a sajátját megküldte, nagyon jó hardware van benne, tehát, hogy... De itt várjál, a várját, azért én megragadtam annál a mondatodnál, hogy 400 dollár. Aha, a legalsóbb. Egy... Ja, a legalsóbb. Hát azért, azért az... Úgy van, hogy a legalsóbb, az legalsóbb. csak 64 gb tárhely van rajtva, Aha. és csak ö, ö, ilyen SD kártya szintű. És az azzal, annál egy nagyobb, nagyobbi, az a 256-os, ha jól emlékszem, az már NVM is SSD Aha. sebesség, és akkor a fölött van már 5... ja, 512-es, az még gyorsabb, ha jól emlékszem, és egyébként cserélhető, nyilván össze van ragasztva ez a cúzt, meg kicsit nehéz szétszedni, Mi nyilván senki sem fogta a kezébe, de egy ránézésre nem olyan egyszerű szétszedni, mint egy PC-t, de ettől függetlenül cserélhető benne maga az MVM-i, tehát később akár rakasz bele majd egy két terabájtosat hogy akármit. van igen, akkor... fejlesztheted, és hát így ránézésre főleg azoknak, akik csak játszogatni akarnak vele, ilyen e-sport címeket akarnak tolni, Lacket League, LOL, Chego, stb. Ezt majd meg azért felhozom, versenyjátékokat, alacsonyabb felbontás, tehát alacsonyabb grafikai beállítások mellett, tehát ezt mind el fogja tudni futtatni, emellett ugye nyilván tudsz streamelni rá a saját gépedről is, hogyha olyanod van, tehát tulajdonképpen ez nem más, mint egy hordozható, erősnek mondható PC, ami körülbelül ekkora. Hát annyira nem erős, de ahhoz képest, ami eddig lehetséges volt, ahhoz képest kurva erős, a Switchhez képest sokszorosan, sokkal erősebb. Mert a Switch az egy mobilos architektúrás csip van benne, igen, igen. Ami, ami nyilván főleg az még akkoriban is nem volt túl erős. Ez viszont egy, egy PC architektúra, asztali, gép, asztali gépnek gyenge persze, de arra, hogy ezt a ö, 1200, hogy is van, x 800 as kijelzőt elfutassa arra bőven jó, ugye fel tudnak használni ö, olyan modern képfeljavítási technológiákat, aminek köszönhetően, akár amikor rádugod a tévére, jobb felbontást fog tudni neked adni, anélkül nélkül nagyon megütni. Tehát, hogy 16 GB RAM lesz benne, tatara, Kicsit ahhoz lehet hasonlítani, mintha az elmúlt generáció konzolait belerakták volna egy kis dobo, ilyen izébe, tehát egy ilyen PS4 szint, azt hiszem, valami olyasmi, vagy kicsit az alatt. Nyilván... Tehát, ö... mi, a, mi a pontos célja szerinted? Tehát kit akarnak ezzel elérni? Vagy mi, mi, a, mi a cél ezzel? Ö, szerintem az, hogy, hogy felfedezték, hogy iszonyatos nagy piaca van most már a, az ilyen hordozható játékkonzolnak most megint. De... A technika előre haladtával ez már nem oda van delegálva, hogy ilyen kis ilyen kvarcjáték, meg Nintendo, Gameboy, szintén, valami. el, Hanem most a... már egy, egy PC-t is bele tudsz sűríteni, aminek ott az előnye, ugye, hogy a, a teljes Steam library-det majd el tudnád írni, akár egy Windows-t is feltelepíthetsz rá, tehát ez egy sima PC. Értem. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez. Ez nem, hogy tényleg menő. És tényleg azoknak, akik csak egy játszanak, Cloud gaming is jól lehet majd használni, akik csak így játszanak. Ez egy nagyon jó opció lehet. Hajrá, és ez van valami dátum már? December. December. December. Hozhatja Jézusnak. Jézuska. Ja, ja. Képzeld, hogy igen, hogy voltam a, az egyik ilyen elektronika üzletben nemrég, és láttam egy nintendo-t, ami csak a Super Mario van, de viszont az elejétől a végig játszatod, és olyan, ú, néztem, tök jó, kézre illik, hmm. én mondom, ezt, ezt megveszem. Mennyire van már, hogy itt, én várok a, mit tudom, valahol a Okmányi rodába, vagy akár, és leülök, és tolom a Mário. Uh -huh. Tök menős megnéztem, mondom, ő, 30 ezerre nem adnék ki. <gül> Úristen! Tehát, hogy azért... Mi? Tehát ez, azért erre sokaltam. A, mit tudom én, ez egy ilyen 8-nál 8 megállt volna, akkor szerintem bőven megvettem volna. És nagyon menő volt. Uh -huh. Csak a Mario volt rajta, nem lehetett bővíteni, nem lehetett másra rakni, ez csak egy, ahogy, a Super Mario-t végig. Egyébként történt. az egyik dolog, amire ez nagyon kurva jó lesz, az az ilyen retro emulálásra. Tehát a régi konzoloknak a dolgait ebbe a cuccba emulálni, Aha. mindent fog tudni vinni. Valószínűleg még azt is pedzegették emberek, hogy lehet, hogy a Switch játékokat jobban fogja tudni majd emulálni, mint ahogy a Switch lejátsza. <gül> Nyilván a, a, a szűk az, hogy a Nintendo-nak, ami igazán eladja a konzolt, azok a, a saját belsős címei játékai, amik mindig zseniálisak voltak, mai napig azok, és ez nem lesz meg nekik, de ettől függetlenül szerintem egy nagyon tűrhető játékélményt fognak tudni ebből a Steam ekből kicsikarni, hogyha eladnak belőle annyit, akkor esetleg már az is lehet, hogy a, a fejlesztők elkezdenek foglalkozni vele jobban optimalizálva, legyen többet kioldanak a vasból. Tehát ilyen fejlesztésnél egy, egy faktor lesz, hogy a Steam Deck-en is jól működjön, úgy, ahogy mondjuk egy konzolra megcsinálják, hogy jó legyen. Hát amúgy ez a future, tehát, hogy ugye a, szerintem a jövő azt fogja hozni, hogy tulajdonképpen a pc nem más, mint egy Doboz, egy ekkora doboz, és akkor... Így... Igen, egyébként ezt már elég régóta pedzegetik, hogy, hogy miért nem tartunk már ott, hogy a, a telefonodat így bedokkolod, és akkor az a PC kirakja monitorra, egérre, villentyűzetre, kiveszed belőle, visszed magaddal tovább, és hogy ez így egy egységes ilyen ökoszisztéma lenne. Hát meg lehetne csinálni, Milyen csak nem senki, is, de szerintem meg Próbálkoztak vele, tehát a Samsungnak is van ilyen, a Samsung Dex-nek hívják azt hiszem. Igen, csak az a baj, hogy, hogy ez tényleg komoly legyen, és megállja helyét, és olyan legyen, az mm. lehet, hogy egy milliárd forint lenne pont, hogy azok a képek annyira nem le, legyenek. Még mind. nem tartunk ott nyilván. Egyébként a legtöbbször a, a szűk ebből az egész az az, hogy egy ilyen kis, egy akkumulátorról működő cucc az limitált, hogy mennyi áramot tud felvenni. Persze. És nyilván azt abból lesz számítás, tehát hogy ha mennyi áramot tudsz belerakni, hogy az kevés, akkor nyilván nem fogod tudni azt, amit sokárammal ugyanazon hát, a meg az architektúrán hogy... akármi meg tudsz csinálni, de hát már, már most ott tartunk, hogy hát olyasmiről beszélünk, ami egy tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Persze, abszolút. Úgy, ugye, és pont ez az, hogy, a, hogy ezek a készülékek, azt szeretnék az emberek, hogy minél erősebbek legyenek, uh -huh. minél uh, szebb legyen a kép. Most minél szebb lesz a kép, annál durvább, Al alaplap kell bele, ami aztán zabálja az áramot, mint az állat. Tehát, hogy itt ja. igen, itt a... A másik meg a hő, tehát ezt a ezt ugye hőt termel, miközben készülnek a számítások, mert az áramot, az ott hőt termel. Az nem van, nem keradiátor ja. Igen, csak olyan... Tényre megveszel két, ilyen. megvan, nem is kell fizetni. Ezt bedugod a izék, a pakaró alá elindítasz egy izét, egy, egy viccerhármat, és akkor befűtesz. Jézus. Na, ez, ez, ezek jók, ezek, ezek, ezek menő, menő dolgok, ezek, a, ezek az újítása. Ja. az is egy érdekes kérdés, hogy mennyire fogja hosszú távon támogatni a Valve, mert azért ők szoktak így bedobni ilyen ötleteket, hogy akkor most ezt csináljuk, és akkor mégsem lesz belőle semmi. Mennyire, ugye mondták azt, hogy csináljon más is Steam Decket, tehát hogy az alapokat odaadják másoknak is, hogy mit az Azus csináljon meg, meg ilyenek. Az a kérdés, hogy ők maguk mennyire fogják tolni, mert szerintem, hogyha ráhagyják third partikra, abból megint csak nem lesz semmi. De nem tudom, úgy tűnik, hogy ez lesz a világnak a, a jövője, hogy ilyen hordozható kézi konzolokat fogunk használni, és a nagy teljesítményt meg majd a cloud fogja csinálni. Na, így van. És akkor igazság szerint megvan a, a, az összeházasítása, hogy majd mit tudom én, 5G-ről a Steam Deckeden sétátsz utcán, és valahol lipsében rendereli a játékot Így a, van, és, a és nyilván, hogy minél többen fogják ezt használni, ezt a cloud rendszereket, ez lehet, hogy hiú ábrán, de annál olcsóbb lesz, mert ugye az lesz, hogy minél többen használják, tudjuk olcsóban előállítani. Ez például, hogyha ha megállna szerintem 1000 forintva, hogy, hogy, hogy, hogy bérlesz bér, bér valamit, szerintem az egy több normálisár. Most mondtam egy összeget, amit én még uh -huh. nélkül azt mondom, hogy gondolkodás nélkül, hogy ne viccelj. Ha. Uh -huh. És azért, hogyha nem az, most se nagyon drága mennyirebb a forint egy ilyen cloud indítása csak az, hogy nagyon korlátozottak még azok a játékok, Igen. amivel játszani tud, de szerintem egy hónapra 3000 forint nem pénz. Hát most belegondolsz húszezer forint egy játék. Uh -huh. És akkor az örökre ott marad, Persze. meg mit tudom én azzal megunod <kül> Úgy, ja. Ezt én is olvastam. Hogy, hogy volt ilyen tanulmány a tsmc ugye, akik a legtöbb ilyen dolgot gyártják. Tesztelték azt, hogy vízhűteni magát a chipet. Tehát most úgy működik, hogy van a chip, Igen. annak van egy áljós ami a tetejére megy, és annak a tetejére megy a, a hűtés és akkor arra, annak a tetejére megy egy hűtőplét, és akkor abban a hűtőplétben vannak bordázatok azonkutáltak. A, a... Baszba a medencebe, amit szórakozom. És ilyen. azt megcsinálták, hogy nem hűtőplét, nem ioc hanem maga a csipbe ilyen mikro ö, nem repedéseket, ilyen mikró szálakat így vágtak bele, és azt tesztelték, és valami négyezer watt, ö, meleget el tudtak így vezetni, de nyilván ennek az a szükkeresztem, hogy oké, okay, hogy azt magát tudják külteni, de többfüggetlenül azt a meleget azt valahova ki kell Versze. rakni, tehát hogy valahol cserélni kell, azt, oké, okay, hogy el tudnak vezetni belőle iszonyatos mennyiségű hőt, de azt a hőt valóban vezetni kell. Tehát az nem elég, hogy itt van a kezemben a legújabb generációs szindek, már a kettes, és bordázott vízhűtés van benne, így fogod, és így Konkrétan, amit egy hősugárzó tartalál a kezedbe, és így nyomatná rá a izét. Azért az, az, az nem egy jó megoldás. Tehát az emberi komfort az, arra szükség van. Például a, a telefononjátszásnak az egyik legnagyobb hátújtője, hogy a chip melegszik, és hogy fogod, egyszerűen már égeti a kezedet. A nagyon durván. Tehát, hogy hiába tudják elvezetni a telefonba, ami utána kivezeti az izére, ott éppen a, a komfortodnak az a izéje, hogy fogod magát azt, ami melegszik. És ezt megint csak nem fogják tudni a végtelenségig tolni, de majd meglátjuk, hogy fogják ezt kikerülni. És majd a következő adásban beszélgettünk erről, hogy a előfizetéseket mondtad. Olvastam, hogy a, a Tesla havi 200 dollárt akar azért, hogy az emberek megkapják a, a, az önvezetést. Tehát, hogy legyen egy előfizetésedre, hogy működjön az önvezetés, önvezetés a kocsidban. Aha, de a kocsid is kapsz hozzá? A reklám után megtudjuk. <gül> Majd a következő adásban, hogy beszéljük. Jó. Na, köszönjük, srácok, hogy itt voltatok. Máté? Abszolút. Utolsó szójogán. Utolsó szójogán. Ja, végs végs végs végső éjszakajogán. Végső megoldás? Ja. nem. A... Nem, nem, ez, ez nem, nem volt vicces. Nem. nem, nem, nem, köszönjük, hogy itt voltatok. És... és Hát most igen, egy kicsit megint túl politizáltuk az egészet. Ja. Most egy kicsit Há, ilyen ön... hírek vannak. Ilyen hírek vannak. Most akkor ezt a, ezt a testet és a kütyüst tudsz jövő héten jobban kigobozzuk. És tartozol nekem még egy lolozással. Igen, egy lolozás, az be fogjuk pótolni. Nem, nem marad el a lolozás. Nagyon helyes. Úgyhogy ja. Bye-bye. Szása.